hartzeko ordua eta zuekin izketan egoteko ere eti, eti da zuekin egoteko garaia eta bueno, aste aste honetan e, nola ez nola ez e, langile gero hauek eta e, bueno, ba, lanari baiet edo ezet edo e, garaibateko garaibateko lema hark ez daki gaur egun lekurizaukan edo bere kontestua alduduen, baina esan dezagun abajo el trabajo edo esan dezagun gora langileria, baina eh, ostiralean eh, maia lehena da. Eta honekin eh, kalera aterako gara, noski eh, egun hauek ez pai dira ba, la rosak edo paritxoak egiteko, baizik eta kalea gure ganatzeko, eta kalea gure ganatzen hasiko gara e, bihar bertan, bihar ratxaldeko sortzitan izango da, ratxeko sortzitan izango da Hamburgon, e, bueno, azken batean e, aspaldiko e, oitura bati jarraituz, eta aspaldi dio aspaldi, aspaldi, hemen bai dago, Balpurg niz gaua eh, Hamburgon iparalde, iparalde hauetan horren beste ospatzen ez dena, baina Alemaniako beste zenbailekutan bai emakumeek eh, izan dutela eh, Balpurgiz eh, simbologia hau eh, ba, emakumen eh, eh, ba, poterea edo emakumen indarra edo bueno, emakumen jakintasuna. E, jakinduria ba, ba gorait, edo, bueno, ospatzen duen e, gaua balpur balpurgisekoa eta bueno banburgon aurten eh bueno beste oiturak bat ere badago eh bezperan eta bueno maiatzaren bezperan kaleak bero egiten dira edo edo aurre berotu egiten dira aurrengo egunerako baina aurten aurten konbokatokia edo deialdi seaz baten bidez eta talde queer izeneko taldeak eta feminista taldeek deialdia egiten dute ba ku feminista manifestaldi batetarako honetara deituta daude ba, emakume gisa edo gizon gisa edo edo zer transexual edo edo se duten em, em, personak em, ide, ideia deia feministen fem, ben, feministek mugitu ta Ba, take back the night edo berreskura dezagun gaua eta gaua berreskuratzeko eta nikogoratzen dut ere oreretan <coughs> eta e, orain orainde historia feminista egiten ari zeratela gogoratzen dut ere nola emakume taldeek ere bere garaietan eta bortizkeria beti bezala baina eh portitz eh, kaleetan eh, zegoenean eh, izan ziren hala mobilizazioak ere eh, kalea gure ganatzeko, kalea eskuratzeko eh, eta, bueno, babilar animatzen base haste, hor bertan, horre ere, be, eh, <gülüyor> segi kalera eh, nahi naibazut eta dernetan, bestela atera ere tabernetatik eta esan eh, gaua gurea da, eh, gaua feminista da eta gaua E, persona librena izan dadila. Eta horrekin, e, ondo berotiko ditugu motorak e, ba, maiatzaren lehenean, eta badaki ba, batzutan maiatzaren lehenak, ah, nira ba, sindikatuen e, modida izan dela, eta gian esgerala denok, esgaitu ba, ladeno gehiagierak kartzen eta noragorreguntan gile, eta zen olako lana daukazuzuk, nik ez daukat batez, eta antzekoak, binean maiatzaren lehena, bueno, ba, askenean e, borrokarako eguna bada, edo indarra azaltzeko eguna bada, eta hamburgon, hamburgonen ongo bazineten, ba, aukera asko, aukera ezberdinak dituzute kalera ateratzeko, eta nahi izan ezkeo, goizean hasi eta arratsalte, E maiatzaren lehenean e, manifatik manifara <laughs> zuen abotsa hor rutziz egon zaitezkete adike e, esango dizuet nola den plana eta gian baten bat animatzen da, hasteko goitzeko amaiketan eba sindikatuek sindikatuen federazioak hemen egiten duen e, deialdi tradizionala, bakalera teatzeko, eta langileen eguna dela gogoratzeko baina baitere langileek duten E, esplotazioa eta eta bueno, askenean em ba, munduan eta lanaren munduan dagoen injustizia ere gogoratzeko eta e, batzuk lana izateragatik, bat beste batzuk e, lanik ez dutela edo batzuk gehiegi izateragatik beste batzuk ez erres dakatela eta bueno, ba baita ere gogoratzeko zenbait pertsonaek nahidutela, nahiko luketela Ba, bueno, e, minimoiek ere eskuratu eta horregatikan jartzen direla eta uste mitzuzela beren herrialdeak aldeak onuntza, edo, noruntza joateko. Ba, oida goizekua, eta arratsaldean bueno, ez ordubitan, ordubitan bada, bigarren aukera bat, eta hemen ere gogoratzen da, e, ba, iria denona dela, irea, iria gurea da, iria berre eskuratu nahi dugula, eta berdin dela, e... Karneta daukazun ez daukasun paperik daukasun ez daukazun edo nunoa zean hiria denona da edo denona izan beharko lukela eta horre horretarako bigarren behialdia. Eta arrataldeko usatan orainindikan indarriek endarrez baseate eta eta gogor baseate ba bi konbokatoria daude urte bezala hau ere tradizio bihurtu da Hamburgon Berlinen bezala, Eta da e, e, manifestaldi iraultzailea eta honetan ba, bueno, e, normalean e, gauza eta konsignak eta adierazpenak daoize ba, eta goizetakoak, baina gogorragoak e, edo radikalagoak edo izaten dira. Baina aurten bid daude bata da iraultzailea eta ga ba, sorpresa handiz irakurri dudan bezala. Em, em, badago bigarren bat ordu berean eta o, o, hauek diote e, eta hau ere ez da guretzako berri proletarioak ez dauka herridik ez dauka aberridik eta proletariadoak edo aberridik Lema onepean, onepean, bira, ez daukala lehema honepean aterako dira entzat deialdia badago e, hostilalean a, baitare arratxaldeko seitan Eztaki, konbokatoria guzti hauen artean, ja e, galduak zeaten, baina bentsak konturatu eta adiegon, ze berlinetik eta hamburgotik, maiatzaren lehenean ean, normalean, pilpil pilpileko pil, pil, albisteak iristen dira. Eta poliziak ere nun bai jakin badaki, eta gaur komunikabibetan, adiera dute jadanik, mila polizia berezi, oza, sea, e, eta gain gain e, egongo direla, egon honetan, Adi, gutxienez adi, maiatzaren lehenerako. Hauze dena, bai, daktorki guna astenetan, baina larun batean ere, bada zertxo bait interesgarrea dena, ikusten ari naiz, aizatela, korrika, behiratzen, hamburgora etortzeko modua, hemen itzein goduelako larun batean Greziako Partisano batek. Eta Greziako partizano hau gaur egun sirizako gobernuan bada, Eta, bueno, honek e, gogoratu nahi du, alde batetikan bere biografiaz itzein godigu, e, hau izan zalako, e, bi personetako bat, ba, partenoitik, mila beratzen da berroi, batean partenoitik e, nazien ikurra kendu zuena eta, bueno, gizon honek biografia luzea, eta borroka den biografia bat, eta baita ere, sufriben biografia bat badauka. Eta gaur egun, Manolis izeneko gizon gizonau, e, bada, Zirizako e, gobernuan, eta e, Hamburgoko udaletxean gogoratuko du, eta gogoratu haraziko du alema, Alemaniako politikoak, Alemaniak zenolako zorra daukan, eta modu ezberdinetako zorra, zenolako zorra daukan greziarekiko. Bueno, ba, Ikusten zuten ez, e, bero bedo haude, eta ja, ez kafiaren eragina den, edo maiatzaren lehena datorrela, ba, hemen, e, hemen adinatzeizue itz eta piz, baina bukatzeko gogoratu nahiko nuke berriz ere aurreko hasten eginen bezala, ba, gogoratu nahiko nituzke bi lagun. Batetik, Tomasen berri ematea, Tomasen inguruan ez dago albisterik, onik ez du esan nahi, Tomasen berri ez dugula gaur eman nahi, eta Tomas ez dugula gogoratzen, egun hauetan, ba, bere gainean dagoen e, paik eta, e, horren zai dagoelako, beraz, Tomasen zat indarraundia, eta badakit, zintzilik irratian Tomasi idazteko enbidea hor daukazutela, Eta bestetik, e, bai, bestetik mumia abu gogoratu nahi dut, e, bainetan e, bihotzez, mumia abu jamal kazetari izlari, eta, bueno, ezagutu gabe, baina asko ezagututa konpainero hau. Esan gonuk e, e, oso gaizu dago, e, e, gartzelan dago, e, e, bihotzera zigortuta, dara bere bizitza guztia egurte urluzeak e, eta momentu honetan e, diabetezak eta on, beste beste seme gaisotasunak eraginda eta kartzelan ematen ezietelako behar duten tratamendua eta honetaz ere ba asko dakigu ba bumia oso gaizo dago eta zintzilik irratiaren bidez ere, agian badaukazutaukera, ba arean diren telefono batzuk eta agian susa batzuk hitugu eta dehi bat egiteko, ez dakit hor e, restatu bat zenbaki e, luze batetara eta gutxienez exigitu, protestatu eta best, beste ikuezbara haien telefono lineak blokeatu Eras, eh, zerregi teko hondiak hurrengo eguneetarako, hurrengastean hitz eingo dugu.